Зараз, коли листя облетіло, Марі могла зі свого вікна бачити, як у належний час благочестиві сестри попарно переходили від будинку дерміторію до молитовні. Звуки їхнього співу були єдиними людськими голосами, що їх чула королева. Решту часу її оточувала суцільна тиша, монотонне капання снігу, що танув на дахах, і перегукування вартових у клюні. А двір тим часом уже поспішав висловити повагу новому королю. Франциск і справді почувався королем. Він приймав послів, одержував подарунки, планував майбутні дії. Молодий герцог уже володів державною початкою, віддавав накази, розробляв проект упорядкування старої резиденції французьких королів Лувра, де зараз розмістився його двір, і в якому він планував повністю змінити меблі. Водночас Франциск займався формуванням війська, обговорював свої права на трони Мілана і Неаполя, що сили готуючись до італійської кампанії. Про все це мері сповіщала Луїза Савойська. Ось хто відвідував її майже щодня. Ця жінка приходила ніби з іншого світу і говорила, говорила, говорила. При цьому, не зводячи з королеви допитливого погляду, на запитання Мері, чи не планує відвідати її Франциск, вона знову починала перераховувати його справи мовляв, у її найдорожчого сина немає жодної вільної хвилини. Мері кусала губи. Дякувати Богу, під жалобною валлю Луїза не могла роздивитися її обличчя і, виразно написаного на ньому страху. Тому що зараз, коли її нахабно відсунули вбік, Королева опинилася сам на сам із цією жінкою. Була повністю у її владі. Королеві-вдові належить тільки молитися і сповідатися. Але мері Ніна мить не сумнівалася, що священник, який приходив до неї, людина Луїзи Савойської. Її англійського духовника до неї не допускали, як не допускали нікого з її почту. Тільки двадцять цербери у спідницях – баронеса Дюмон і мадам Невер Їм належало з'ясувати, чи не вагітна вдова Людовика Ох, це їхня настирлива увага, натяки, розпитування Мадам, у Франції, якщо король помер І невідомо, чи вагітна його дружина Вона повинна якийсь час перебувати в ізоляції Бо вважається, що будь-яка вагітність Оголошена в перші шість тижнів від дня смерті короля Може бути приписана покійному Мері дивилася їм просто вічі, Як видовжилися б їхні ненависні фізіономії, якби одного дня вона оголосила, що вагітна. Але ні, не можна. Мері навіть у цьому затхлому готельному повітрі відчувала загрозу, що нависла над нею. Франциск – майже король, і його мати першою зробить усе можливе, щоб силоміць позбавити її дитини. У тій ізоляції, в якій Мері перебуває, це нескладно зробити. Більше того, Луїза не зупиниться навіть перед тим, щоб позбавити її життя. Ця любляча мати просто позбудеться її, віднайшовши якесь розумне пояснення смерті королеви. І коли з'являлася Луїза, коли Мері бачила її зелені холодні очі, вона майже фізично відчувала небезпеку, що йшла від неї. А Луїза і справді боялася, що королева виявиться вагітною. Вона молилася, щоб цього не сталося, і набридала своїм астрологам. Ці, прагнучи їй допомогти, в один голос пророкували, що Сузір'я зійшлися так, що ніщо не перешкоджає її сину піднятися на вершину влади. Їм не важко було робити такі пророцтва, адже Франциск уже фактично вважався королем. Луїза прискіпливо вивчала... Складені гороскопи. Так, усе гаразд, однак зірки тільки припускають, їй же потрібно знати напевне. А тут ще сам Франциск усе ніяк не позбудеться свого безглуздого почуття до мері Тюдор. І час від часу виявляє бажання відвідати королеву. Її син, як і раніше, хоче цю жінку. Вона ж з першої можливості скористається шансом затягти його до свого ліжка. І Луїзі знадобилися вся її спритність, весь такт і кмітливість, щоб не допустити їхньої зустрічі. Вона завжди віднаходила способи, щоб відвернути увагу Франциска, навіть покликала в Париж тих жінок, до яких свого часу виявляв увагу її син. Мадам Савойська звеліла з'явитися колишній фрейліні Анни Бретонської, Анні Дероган. Поетесі й художниці, розкішній білявці з чорними очима, викликала й тюльпан Франції Жану Дізуме, котру її син прийняв вельми радісно, відразу відкривши свої обійми. Герцогиня Луїза потурала усім примхам сина. Вона навмисне прагнула зібрати навколо нього найвродливіших жінок країни, адже Франциск не припиняв повторювати королівський двір без вродливих жінок. Все одно, що рік без весни і весна без троянд. Тим часом Франциск легко міг бути закоханим у кількох жінок водночас, а Мері Тюдор все ще була для нього недосяжною. Більше того, поки молода вдова проводила дні в жалобі, вся Європа обговорювала, кому ж тепер дістанеться рука прекрасної Марії Англійської. Майже всі європейські принци, не пов'язані на той час з подружніми узами, закидали Лондон і Париж листами з пропозиціями руки і серця Мері Тюдор. Адже вона вважалася не тільки чарівною молодою жінкою, вона була сестрою Генріха Восьмого, у якого досі не було спадкоємця. І в разі, якщо він залишиться бездітним, Мері Тюдор мала законні права на англійський престол. Подейкували, що правда, що королева Катерина знову вагітна, але це вже сприймалося як анекдот, ніхто не вірив, що іспанка зможе виносити хоч одну дитину. Тому Мері одразу стала об'єктом політичних шлюбних розрахунків. Одним із перших на руку Мері почав претендувати відкинутий колись наречений Карл Австрійський. Він просто атакував Генріха і Франциска листами, вимагаючи повернути йому ту, з якою він мав одружитися ще за рішенням їхніх батьків. Не менш наполегливо сваталися до мері принци Неаполитанський і Португальський. Стало відомо, що і герцог Баварський розпочав листування з Генріхом VIII з того ж питання. Навіть старий імператор Максиміліан, уже тричі вдівець, котрий присягнувся не обтяжувати себе більше шлюбними узами, і той раптом розмірявся про красу юної французької королеви і чималий пенсіону дови. У Парижі Франциск із подивом читав то одного, то іншого листа з весільними проектами. «Через цю жінку втратив у весь християнський світ».